Подобається білявість охайних і витончених рук, які метушаться над білим качаном голови діда, що застиг ніби мумія. Вона поволі обходить його півколом, стоючи до тебе передом. Можеш краще розгледіти її обличчя через тьмяне відденного світла вікно, обличчя, яке, мов, велетенська гуля над головою діда створює кумедну колажну композицію. І раптом пізнаєш її. Це та в чорному платі, на підпитку, що була з сивоголовим чоловіком у барі Глорія. Вона ще, здається, згадувала Павлика. Аж підскакуєш від несподіванки. Це справжнісінька шльондра, в яку хвилину тому міг вуха закохатись». Це тендітне Янголядко, яке на мить часу так підступно заволоділо твоєю фантазією, на очах привтілюється у нікчемну потвору. І, дивлячись на її губи, бачиш картини гріхопадіння, дивлячись на її руки і поставу, уявляєш їх у час непогомовної та розкутої пристрасті. Пригадці, що вона шльондра, Наповнюєшся дивними почуттями, тваринною зневагою до неї і водночас нестримним бажанням взяти цю жінку, взяти гаряче, сильно, раптово взяти так, щоб вона аж закричала. Якщо це справді вона, Павлові не позаздриш. Зароджується ідея неодмінно познайомитися з нею, згадуєш що давно не був у перукарні, проте одразу розчаровуєшся. Нема грошей, ані копійки. Позичти в господині? Не платив їй за кімнату ще за минулий місяць. У Павла? Щоб переспати з його ж дівчиною? Це трохи несподівано. У Марти? Вона ніколи не відмовить. Так, у неї. Купуєш журнал і негайно повертаєшся додому. Господиня задоволена, що виконав її прохання. Хабаєш слухавку і набираєш номер Марти. Короткі гудки. Вона, як завжди, базікає з якоїсь із тих тех дуре подруг. Знову набираєш короткі гудки. Чорт, забирай. Це на 30-40 хвилин. Наперед знаєш, що це базікання про ніщо ані теми, ані проблеми, ані новин. Марта завжди була злегка дурненькою, особливо тоді, коли розмовляла з подругами по телефону. Таких маразматичних балачок ще не чув. І це трапляється тоді, коли конче потрібно з нею побалакати. Цієї меті бажаюш її задушити, гримнути кулаком кілька разів по її порожній макітрі аби дурепа трохи порозумнішала. Набираєш знову зайнято. Цей час, звичайно, можна і перечекати. Приміром, вхопити томик поезії, почитати. Але себе добре знаєш. Коли вже налаштувався чекати, ніколи не зможеш робити іншого, поки не здійсниться бажання. Така природа людської психіки. І нічого не вдієш. Господиня запитає, чи не хочеш випити чаю. Вона трохи дивна жінка, коли гарний настрій світлішає на обличчі, коли ж поганий зеленіє, хамеліон, та й годі. Відмовляєшся, вона пропонує те, що мовляв, тільки щойно спекла. Лише зараз пригадуєш приємний запах у квартирі, але за роздумами навіть не звернув на це уваги. Дивно, сприймання запаху, незалежне від стану свідомості. Але виходить деколи і навпаки. А без гаяти час, поки Марта добазікає з якоїсь із тих дурнуватих подруг, лягаєш на ліжко і дивишся в стелю. Навіть пригадуєш випадок, коли, що будучи студентом і проживаючи в гуртожитку, Посперечався з сусідом по кімнаті, хто довше зможе пролежати на ліжку».